ikhwani wa akhawati azamu allahu azamu allahu azamu allahu sallamah sallamah sallamah Allah memberikan kemuliaan walakita dunia dan Kita buka majlis yang akan berbicara mengenai perjalanan kehidupan salah seorang imam در إمام إمام قوم مسلمين الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة كتابك مجلسيني من بغير القرطارة dengan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang para mujaddid di dalam umat ini باليوم صلى الله عليه وسلم لا مرصبنا إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها Yang ini, sesungguhnya Allah akan mengutus, iaitu yani membangkitkan untuk umat ini, umat Islam di penghujung, di akhir setiap seratus tahun. Tahun Hijriah. Alauwasi, setiap seratus tahun, siapa yang menghidupkan semula agama itu, tidak ada agama itu. Siapa yang menghidupkan semula bagi umat akan agamanya. Hadis yang mulia hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain Imam Ahlul Hadis, menjelaskan rahmat Allah kepada umat ini, bahawa di akhir setiap seratus tahun dari tahun Hijriah akan bangkit seorang atau dua orang atau tiga orang atau beberapa mujaddid Mujaddid adalah orang yang akan memperbaharui kehidupan keagamaan umat Ciri -ciri ini ciri-cirinya adalah pertama dia alim berilmu berilmu tentang Alkitab dan Sunnah dia menghidupkan Alkitab dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian manusia dari umat mengejahkan Tauhid. Menghancurkan syirik billah menghidupkan sunnah, memerangi, menghancurkan bid'ah. Semua bid'ah itu Setiap bid'ah adalah sesat. Mengembalikan umat ini kepada tariqah jalan salabun salih rizwan Allah alihim jami'an jalan yang ditunggu oleh para pendahulu kita yang salih dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'u tabi'in siapa mujadid yang pertama di dalam umat ini mujadid yang pertama di dalam umat ini adalah khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz kemudian siapa mujajid yang kedua pada abad yang kedua dari umat ini pada abad yang pertama Umar bin Abdul Aziz siapa pada abad yang kedua pada abad yang kedua adalah imam kita الإمام الشافعي رحمت الله عليه رحمة واسعة. يبدأ ما تقول يا سايا مكاني كتابيات تركتان الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حمل تلميذ مرد طربايك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بركة الإمام أحمد إذا زئلت عن مسألة لا أعرف فيها خضرا كنت فيها بقول شافرين لأنه إمام عالم من قريش أبا بلا سعية آية تنتهي سسواته بسعاله yang yang tidak ada hadisnya, yang keluar dari hasil istigha, yang nanti jawabannya keluar dari hasil istigha, yang saya tidak tahu di dalam masalah itu ada satu khabar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Saya akan menjawab dengan perkataan Syafi'i. Kenapa? لأنه عالم إمام إمام عالم كرنبليا وجلع قال أن صار الإمام يمعالم داري كريش وذكر في الخبر دلت رحلت رنقا جلم الحديث أن الله تعالى يقيد في رأس كل مئة سنة رجلا يعلم الناس دينهم Subhuna Allah di setiap seratus tahun sekali akan menentukan seorang yang mengajarkan manusia akan agama mereka. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, "Fakaana fil mi'at ula Umar bin Abdul Aziz." Maka pada seratus tahun yang pertama, pada abad yang pertama, yang masuk dalam hadis yang mulia tadi adalah Umar bin Abdul Aziz. وفي المئه الثانيه الشافعي. Dalam 100 tahun yang kedua pada abad yang kedua adalah Asy-Syafi'i. يعني منورة الإمام محمد بن حمبل، dan para ulama yang lain alimah syafi'i mujtadid yang kedua di dalam قال أبو عبد الله برقة الإمام أحمد الحنبل لي، وإني لا أدعو الشافي، وإني لا أدعو منذ أربعين سنة في صلاتي سمو. Demi Allah. Abu Sulaiman berdoa untuk Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu di dalam solatku. Demikian besarnya diiman Imam Syafi'i di hati Imam Ahlus Sunnah. Itu. Kenapa tentu ada sesuatu yang besar? Tentu ada sesuatu yang mulia Tentu ada sesuatu yang diperjuangkan Yang didakwahkan oleh syafi Pada agama pada umat itu Berkata Al-Maimuni Saya pernah berada Di dekat di sisi Ahmad bin Hanbal Lalu terjadilah Pembicaraan Disebut-sebut syafi i. Maka saya melihat Ahmad bin حنبل يرفعه من لنجيك همم شابي kemudian imam ahmad wa ta khan wa ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam anna allah taala yab'ath li hadhihi al ummah ala ra's kulli mi'ati sanatin man yafum li hadidha fa kana umar bin Abdul aziz ala ra's al wa arju an yakun syafii 'ala ra's almi'ah al'ukhra para ulama duduk di majlis lalu terjadilah masuklah pembicaraan mengenai Syafi'i maka Imam Ahmad segera meninggikan dan memuliakan Syafi'i kemudian dia beliau membawakan hadis tadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun sekali orang yang menegakkan agama untuk umat ini, maka tahun yang pertama seratus tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, Wa Arju dan Syeikh Rharb ayyakun al Shabi Ras al Maa'at al Akhra. Syeikh Rharb Shabi masuk sebagai Mujaddid pada abad yang kedua kenapa imam Ahmad dan para ulama yang lain memasukkan al-imam al-syafi oleh Allah ta'ala sebagai mujaddid di dalam umat dia pada abad yang kedua tentu ada sesuatu yang diperjuangkan oleh al-imam Yang sangat diketahui oleh para ulama, walaupun tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, meskipun mereka menasabkan menyandarkan diri mereka kepada ashabi, tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui siapakah sebenarnya. Al-Imam al Syafi'i rahmatullah ta'ala sehingga Imam Ahmad bin Hanbal yang digelar oleh para ulama sebagai Imam ahlu Sunnah wal Jamaah demikian meninggikan Al-Imam al Syafi'i sehingga beliau mendoakan Syafi'i di dalam solatnya selama 40 tahun sampai-sampai anaknya bertanya kepada bapanya "Wahai bapa, siapa Syafi'i?" sehingga engkau mendoakan syafi'i terus-terus. Asyafi'i kesam. Kata Ibu Ahmad, syafi'i seperti matahari bagi dunia ini. yang menerangi. Apa yang diperjuangkan oleh Ibu Ahmad Syafi'i? Ad-da'wa ilallah. Menegahkan agama Allah. Memberikan Uh, pemahaman yang sahih mengangkat Al-Quran, meninggikan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak umat kembali kepada manhaj Salaf. Pertama, alim al-Shafi menjelaskan tentang Al-Quran secara terperinci. menafsirkan menjelaskan tentang usul-usul Al-Quran nama orang yang pertama kali mengarang ulumul Quran Al-Imam Sabi sehingga Imam Ahmad mengatakan kami tidak tahu mana nasikh mana mansukh dan lain-lain kecuali setelah dijelaskan oleh syafi sehingga orang tidak salah terhadap Al-Quran al, al yang kedua adalah syafi memberikan penjelasan, mengajarkan tentang usulul hadis, dasar-dasar dalam ilmu hadith kawaidul hadithiyyat kawaidul tahdith المصطلح الحديث ولكن رأيته ترتام وراء يمن يصل المصطلح الحديث الإمام الشابي ولو كنت ترتب تلأغام شبه يمكن تيجى الإمام الشابي من جرس كان تنتم علم وصول البكر Al-Mawsul fik pertama kali orang yang berbicara adalah Al-Imam Sabi. Sehingga Al-Imam Abu Rahman bin Mahdi, Al-Imam Abu Rahman bin Mahdi Imam Musab meminta kepada Al-Imam Sabi agar ditulis sebuah kitab yang berbicara tentang usul. Baik usul Al-Qur'an, usul Al-Hadis, usul Al-Fitr. Maka keluarlah Al-Limam Al-Syafi'i menulis kitab di Baghdad. Maka keluarlah kitab ar risalah Yang sampai hari ini kita dapat menikmatinya. Ketika itu Al-Limam Al-Muda. Yang keempat Al-Limam Al-Syafi'i. Berda'wah mengajar kembali kepada manhad salaf. Iyan kelima, beliau memerangi Ahlul Bidak. Beliau mengangkat manhaj salaf, mengangkat ashabul hadith. Libab Ahmad bercerita, sebelum kedatangan syafi'i kepada kami, orang-orang ashabul ra'i, Orang-orang yang mengandalkan ro'yu itu selalu berada di atas kami. Ketika syafi'i datang, maka mereka hancur. Dan ashabul hadis menjadi tinggi. Lantaran syafi'i. Aqidah beliau, aqidah sahihah. Karena beliau hidup di zaman fitnah khartul quran. Di zaman Khalifah al-ma'mun. Khalifah Al-Ma'mur terkena suhad Mu'tadzila yang mengajab umat bahawa Quran ini makhluk maka syafi'i tampil yang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah ma'ruf perkhidmatan beliau dengan haqus al-Fadha dengan bisyir al-Malisi dan lain-lain akidah beliau akidah para sahabat akidah yang sahihah لكيتس هي هي bacaan tentang i'tiqad al-Dimam al-Syafi'i yang dicatat oleh Imam al-Dimam al-Zahabi di kitab al-Ulu li Ali al-Daffab Al-Dimam al dan Abu Su'id kedua-duanya adalah murid dari Al-Libab Al-Shafi'i Kedua-duanya dari Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Nasirul Hadith lihat kedua-duanya dari Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Tambela Hadith beliau dijuluki Nasirul Sunnah bahkan beliau sendiri mengatakan seperti ini Qala As-Shabi Barakat As-Shabi Sumitu biBagdad Nasirul Hadis Barakat al-Imam As-Shabi di Baghdad saya dinamakan sebagai Nasirul Nasirul Hadis pembela hadis pembela sunah سيدنا ما شكورنا في ناصر الصنة فنبيل الصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنتون تقولوا انتظروا الامام وانتظروا الامام الشافعي ناصر الحديث ناصر الصنة فنبيل صنة رحيم الله تعالى قال سبحان الله الرحمة هي اليوم بركاتة القول في السنة تر كاتة في داخل السنة التي أنا عليها يم سايا برادع في ابتسه يقيني التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل الصوفيان الثوري ومالك وغيرهما آه ini usul sunnah perhatikan baik-baik sunnah, perkataan dalam sunnah seperti perkataan Imam Ahmad dalam kitab ini usul sunnah Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indah dasar-dasar sunnah menurut kami ahlul sunnah adalah berkata dengan lima masyarakat seluruh para ulama' seperti itu al-qaul fi sunnah allati ala alaiha yang saya berada di atas dia dan saya lihat orang-orang yang berada di atas sunnah itu seperti sufyan barangkali yang dimaksud adalah bukan sufyan Tauri tapi sufyan bin Uyayda guru beliau ومالك ده لما مالك بولو بريو سيري ده ليل ليل سليد ريف دوالي أفهى الإقرار بسهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقرار من نترك بهاتي سهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله wa anna allaha ala arsihi fi saba'i bih lihat aqidah yang besar <usur> dan sesungguhnya Allah di atas ars <usur> ia bersama anaklah kita ya. khususin <usur> negeri kita ini yang menasabkan diri kita kepada syahdi yang menyandarkan diri kita kepada Sabi, bermadhab dengan madhab syahid apakah akidah kita seperti akidah imam? wa anna allaha ala arsihi fi samaihi lihat akidah yang besar wa anna allaha ala arsihi fi samaihi Allah Zatnya bersemayam di atas ars ini aqidah syabi Yang menyalahi seratus persen Mioe per mie Aqidah asyariyah Aqidah maturidiyah Aqidah turukiyah Sufiyah Aqidah mu'tazilah Kharijiyah Jahmiyyah Semua ini karena beliau berada di aqidah Sallallahu alaihi wasallam, wa anallah ala arshih fi sabai. Allah berada di atas arsy, di atas langit yang sana. Adapun Jahmia, Muqtazila, Falasiba, Ashariyah, Turukiyah, Sufiya, Maduridiyah, maka Allah di kuli makan. Allah berada di segala tempat. من يرى في عقيدة اللي ما مشاذي. ثم بيقول أتكلم. القول في السنة التي أنا عليها. ورأيت عليها. أن ال سامريا. القول في السنة التي أنا عليها. بركاته إن المسنة ينصبر هذا في أسرع. ينصيب dan saya melihat orang-orang yang berada di antara sunnah seperti Sufyan bin Uyainah dan Malik bin Anilain mengikrarkan sahada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tetapi dengan pemahaman yang lain wa anna Allah turun ke dunia sebagaimana Allah mau dalam surat qatibum dzahabi wa zaq rasailul Panjang dipotong <tipatum> oleh lima menteri. Akhirnya beliau akhirnya asyraf. Kenapa tidak? Kerana beliau termasuk salah satu dari tiga burung berada di salah satu dari tiga burung terbaik umat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Khairul Nas Qarni, tumaaladina yalonahu, tumaaladina yalonahu." Sebaik-baik so, manusia yang hidup di zamanmu, kemudian yang sesudah mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW siapa sahabat? Tummaladzina yalonoh kemudian yang sesudah mereka tamil. kemudian yang sesudah mereka. Qidrasi ketiga adabah tamil. Ridwan Allah aleyhim jamian. Jamian. Di mana sahabin berada? Di mana berada? di tabak ayat ketiga Atba'u At-Tabi'in Sogiyo Tabi'u At-Tabi'in Terba'i Ketiga Tabi'u At-Tabi'in Besar Yaitu Guru Beliau Al-Imam Malik Guru Beliau Sufyan Min Uyayna Dan lain-lain Tabi'u At-Tabi'in Sedang Dan Tabi'u At-Tabi'in Kecil Al-Imam Al-Shabi Berarti beliau dalam sabda Rasulullah SAW Khayor al Khair amati tapi kerana itu tidak syaklah di para ulama dan lisannya Imam Ahmad mengulang-ulang terus Al-Limam Ash-Syabi mujadid pada abad yang kedua bukan kerana semata-mata Al-Limam Ash-Syabi guru beliau, tidak tapi persaksian besar juga dari seorang imam besar dan para ulama yang lain tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan satu persatu tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, orang paling dekat murid terbaik beliau dan langsung menjadi imam besar mewakili seluruh para ulama. ikhwan sekalian yang saya muliakan pada bagian yang kedua kita perlu mengetahui bahawa kelahiran dan limam syafi Al-Limam Syafi fili ma'an taqallidu wulidtu di Gaza Saya dilahirkan di Gaza gain zay Gaza satu tempat di Palestin beberapa mil dari Masjidil aqsa beliau dilahirkan di sini beliau lahir pada tahun 150 Hijriah tahun matinya Al-Imam Abu Hanifah kala Abu Abdullah Al-Hakim بركت عبد الله الحافظ لألبم حاكم. ولا أعلم خلافا بين أصحابه أنه ولد سنة خمسين وميعة في السنة التي مات فيها أبو هنibal رحمه الله. تلاه برسوله أن لأن ترى صعبت صعبت صعبين. وهو اليوم. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Tahun di mana Abu Hanifah wafat. Semoga Allah merahmati kedua dia. Jadi Al-Dhiman Al tidak pernah berjumpa dengan Istimam Abu Hanifah. dari sini bakkillah cerita yang beredar di masyarakat kalau Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuh. Kalau Abu Hanifah berkunjung ke tempat asy Abu Hanifah kunut subuh. Ini batil. Karena Al-Imam Al Asy-Syafi'i Al lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Al Abu Hanifah. Bagaimana bisa bertemu? Beliau lahir tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dalam usia yang relatif masih muda, 54 tahun. Tapi perjuangannya, perjuangan ilmiahnya dari sejak kecil, nanti kita akan lihat. Bagian yang ketiga nasab nama dan keturunan Ashari. Siapa Ashari? Siapa namaanya? Siapa nama bapanya? Kemudian ada keturunannya. Beliau adalah orang Quraisy. Satu nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan nasab beliau. بليون مايا محمد بن إدريس بن عباس بن أثمان بن شافع بن سائب بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد ملاب بن كسي صد يا كسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنالة بن خزيمة بن مدركة بن إلياف بن مضر بن نزار بن معر بن أدنان بن الهميسة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قمن Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau masuk ke Warqa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau salah seorang imam keturunan Quraisy. Nasabnya sampai kepada Ibrahim Khairul Rahman. Yeah, ini, ini yang saya bacakan tadi nasab al-imam as-shafi al bertemu dengan Rasulullah SAW di mana? di Hashim bin Muttalib bin Abd Manab bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lubai bin Lu'ay bin Ghalid dan seterusnya jadi keturunan mulia keturunan mulia al imam as-shafi orang Quraisy. Oleh kerana itu Al-Maimuni berkata, sebintu Ahmad bin Hamzah. Saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal ia kulu di Abu bin Shafi berkata kepada Abu Usman bin Shafi, anak dari Alimam Shafi, namanya Abu Usman. A saya memuhammad kepada anaknya lima masyhidi ini laukin buka lisanlah si khal. Saya mencintaimu karena tiga perkara. Anaknya lima masyhidi Abu Usman yang terma'roof. Saya mencintaimu karena tiga perkara. Pertama anak kau julan bin Pertama engkau seorang lelaki dari kaum Qurais. Yang kedua wa anak ibnu Abi Abdullah. Yang kedua engkau anak Abu Abdullah, yangi anak Syafi. Karena engkau anak Syafi saya cinta kepada mu. Karena Syafi adalah guru alimah al Muhammad. Yang ketiga wa min ahli sunnah. Yang ketiga karena engkau termasuk dari ahli sunnah. Membuktikan Shabih, ini membuktikan dari lima bershafi tidak hanya mandiri masyarakat, tapi yang pertama dia mandiri keluarganya, masuk jadi ahli sunnah semua. Yom Muhammad setelah-setelah Syafi'i setelah, setelah, ya. meninggal, anaknya akan tumbuh. Maka dia mengatakan kepada anaknya, Saya mencintaimu karena tiga perkara. Karena engkau orang Quraysh. Karena engkau anaknya Syafi'i. Karena engkau min Ahal Sunnah. Dia membuktikan bahawa Syafi'i Ahal Sunnah. Tapi Ahal Sunnah yang berjalan di ya, atas Madhan Al-Fan'a berkata oleh Al-Fan'a Al-Fan'a berkata oleh Al-Fan'a untuk mengenai dan kebikiran Al-Fan'a berkata oleh Al-Fan'a Al-Fan'a berkata oleh kami mengatakan Allah berada di segala tempat atau mengatakan bahwa Allah ada di diri, di diri cita ini maka dia bukan Ahlul Sunnah tetapi imma Ahlul Bidah atau telah terkena suhad Ahlul Bidha karena syafi'i mempunyai yakniqat Ar-Wahman wal-Rawz Ustawa Saya, umumnya kita tidak mengenal ini baru sebahagian kecil saya bacakan Aqidah al-Imam Syafi'i ambil yang paling tinggi yang banyak dihijari oleh manusia sehingga kalau orang kau Britania, aina Allah? Di mana Allah? Di rumah? Hatta kepada ustaz, hatta kepada kiai, hatta di madrasah-madrasah di pesantren-pesantren, aina Allah? Di mana Allah? Di wajahal membusungkan dada, menepuk dadanya, saya bermadhab dengan madhab syafi, bahkan ada kitab dengan judul keargungan madhab syafi, dalam bahasa Indonesia. Tapi akidahnya, menyalahi akidah al-imam Al syafi, seringkali al-imam Al syafi dipergunakan namanya untuk sesuatu yang tiada. baik. Karena itu saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Pada hari ini Dapat menjelaskan sedikit dari yang paling sedikit Tentang kehidupan beliau Sebagaimana para ulama mengatakan Saya berbangga Karena dapat menyebarkan kitab Al-Limah Masyafi Karena Al-Limah Masyafi memang sangat dicintai oleh para ulama Karena beliau seorang alim akan kita terlihat, tidak tahu siapa sahabat itu siapa mm seorang syarih lihat akidahnya lihat ilmunya lihat pengamal, lihat lihat pembelaannya lihat bagaimana dia menegakkan mm sunnah -hmm. menghancurkan bid'ah mengembalikan Allah kepada jalan talibah yang menurut saya bersalah oleh karena itu, Imam Ahmad sangat mencintai. Sampai anaknya dia meladak, Imam, kau anaknya. Saya mencintai bukan tiga perkara. Salah satunya karena engkau anak sahih. Seluruh, bukan Imam Ahmad, seluruh para ulama. Sampai-sampai Abdul Rahman bin Mahdi, Empat puluh tahun saya mendoakan sahih. Lihat Imam Ahmad. Demi Allah... Saya mendoakan syafi'i sejak empat puluh tahun yang lalu di dalam solatku. Allahu Akbar. Mana orang-orang yang mengaku bermadhhab syafi'i? Terima kasih. Terima para ulama kasih. Terima kasih. Orang alim. Dan dia orang kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bagi yang keempat kita akan berbicara perjalanan ilmiah Al-Limam ash Al sejak kecil bagaimana dia menuntut ilmu Al-Limam Ash-Shadi Al umurnya relatif masih dikatakan rata-rata muda 54 tahun tetapi perjalanan keilmuan beliau dari kecil belajar ilmu Bahkan umur 15 tahun telah diperintah oleh bulunya untuk berfatwa. Umur belasan tahun. Beliau mengatakan sendiri. Kala Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Untu yatiman -fi, fi hijri ummi. Berkata Muhammad bin Idris al-Syafi'i radiyallahu'ala Ini yang menceritakan murid beliau Al-imam al-Hubaidi Al-imam al-Hubaidi Guru dari al-imam al-Bukhari Kalau saudara baca Kitab Sahih Bukhari Hadis yang pertama Hadis yang pertama Hadassana al-Hubaidi Al-Hubaidi ini Telmit murid besar al-imam al-Syafi'i Guru besar al-imam al-Bukhari Al-imam al-Bukhari tidak berjumpa Dengan al-imam al-Syafi'i berkata al alhumadi, kata Muhammad bin Idris al-Shafi' radhiyallahu anhu. Berkat Muhammad bin Idris al-Shafi' semoga Allah merahmatinya. Kuntu yatiman kata limam al-Shafi'. Sayyidahul musaarat anak yatim. Ya anak yatim bapaknya meninggal di hijri ummi di dalam asuhan ibuku pada fakti. Ilal Qutab Pada fa'at ni Ilal Qutab Lalu Ibuku membawaku ke Qutab Qutab adalah tempat anak-anak kecil Belajar, kalau kita ini TPA Madrasa, tempat anak-anak kecil Belajar Quran Tapi tidak sekedar TPA, tapi Ta'fiul Quran Ibunya ini sangat sayang dan sangat perhatian kepada anaknya Luar biasa ibunya Syafi'i Sampai Syafi'i dewasa Kali yatim Maka ibunya khawatir orang-orang tidak mengenal nasab Syafi'i Maka ibunya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Sampai tinggal di Mekah Di Mekah beliau tinggal di dekat masjid khayif kalau saudara-saudara pergi ke, ke berapa, melaksanakan ibadah haji di Mina, ada masjid khayif di dekat situlah rumah dia limamah syafi' anak yatim maka ibunya masa kecil bawa syafi' ke kutub tempat anak-anak kecil berkumpul belajar Quran walam yakun indah ma tu'til mu'allim Ibuku tidak punya uang untuk memberi kepada muallim pengajar, kan ada bayaran? Tidak nah, punya uang, miskin, kecil. Walaupun mualim ketrar dia minni anak lupa bukida qomah. Tetapi guru muallim cukup senang kalau saya dapat menggantikan dia mengajar. Lihat. Allahu akbar. <tid> <tid> Jadi kalau syawi enggak usah belajar, enggak usah bayar, tapi cukup menggantikan mualim. Mualim istirahat, mungkin pergi, syafi yang menggantikan masih kecil itu. Senaja kita. Falamma jama'tu al-Qur'an. Ali, tatkala saya telah mengumpulkan Quran. Apa maksudnya tatkala saya hafal Quran? Hafal Quran dalam usia tadi Seorang anak kecil hafal Quran kerana matu usahannya tidak seperti kita TPA penting tidak tapi langsung tahfizul Quran betul-betul belajar Quran itu tempat anak-anak berkumpul itu pada zaman dahulu begitu biasa orang-orang tua mencerahkan anak-anaknya ikut tab. Kemudian dia bayar kasih pada mu'allim. Adapun ibu imam syafi'i tidak punya sesuatu miskin. Maka sebagai ganti bayaran, syafi'i yang menggantikan dia mengajar. Kalau guru dia pergi. Mengajar anak-anak. Maka tak kala saya telah hafal Quran. Berarti keluar dari maturah sahih. Dakhaltul masjid. Saya masuk ke masjid, baru masuk masjid. Hmm. Ha? Fa kuntu jalisul ulama. Maka saya duduk bersama al-ulama. Wa kuntu asma'ul hadis wal mas'alah fa Maka saya mendengar hadis dari mereka dan mendengar berbagai permasalahan soal jawab mereka, maka saya hafal. Falam yakun inda ummi mat'ti li ashtari bihi al-qaratiz Ibu ku tidak punya uang untuk memberiku agar dapat aku membeli kertas Kertas enggak ada kertas kita banyak kertas sekarang itu Imam Syafi'i enggak punya kertas buat nulis kalam <tus> yaqul ind ummi mat'ti li ashtari bihi al-qaratiz Um, ibu, ibu tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada aku agar aku dapat membeli karatis, kertas untuk tulis, wakuntu anzurul admi. Maka saya melihat kepada tulang-tulang. Bisa-bisa tulang-tulang, fakulu faktu mih. Lalu di tulang itulah saya tulis hadis-hadis sejatap. Sampaikan, fi lam tala terahduh fi jarrah. Apabila sudah selesai, saya masukkan ke guci. Dia ada guci di rumahnya, masukkan ke situ. Sehingga bertumpuk jadi banyak. Mm. Catatan hadis beliau. Tidak putus asa menuntut ilmu. Tidak punya uang untuk bayar walim, Tidak punya uang untuk beli kertas untuk nyata kitab. Di mana kita, kita nyiakan kertas pada hari ini. Mm. Al-limar tidak punya kertas untuk mencatat hadis. Warbiasa biasa. Ini ilmiahnya dia. Ini kecil. Ujallis ulama duduk di majlis para ulama Di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Di Ahab al-Quran. Belum sampai umur 10 tahun itu. Setelah dia hafal Quran, biasanya anak-anak itu ketika mereka hafal Quran, mereka pandai Quran, maka mereka duduk di majlis para ulama. Untuk apa belajar apa? Belajar hadis. Karena yang pertama harus dipelajari adalah apa Al Quran. Inilah rahmat Allah subhanahuwataala dengan sebab kedigihan ibunya. ibunya ini termasuk mempunyai an anjil besar yang mencetak syafi'i dia sangat sayang kepada anaknya dia dia pelihara anaknya baik-baik sampai apa saja dia mengkorbankan untuk anaknya agar anaknya bisa belajar tapi dia tidak punya sesuatu dia yatim ada, dia janda, tidak ada suami miskin hidupnya بقل الإمام الشافعي ما تكلس بديني طلبت هذا هذا العمر عن خفة ذات يدين سيا سيا تنتقي المؤيدين دلما تعادل سيا مسكين الخفة ذات يدين ذات يدين الخفة ذات يدين كنت جلس الناس وتحفلوا saya duduk bersama manusia bersama ramadhan dan saya ingin mengapa kemudian saya berkeinginan untuk yaiti uh, mencatat, thumma isthaeitu an mendewankan mencatat kumpulan hadis beliau riwayat beliau yaiti wakadalah nanzilun kami mempunyai tempat di kurbi syabil khaib di dekat di di lembah di Dekat lembah kayu, wakuntu aku tulis ramal akta, dan saya mencari-cari mengambil-nambil tulang dan papan-papan fakta -papan. buktiha, lalu saya catat di situ. Hatta imtalaat ijarina minzali keobahan sampai di rumah kami penuh dengan itu. Allahumma Allahumma, itu kecil, Itu kecil Sampai rumahnya itu ada keranjang-keranjang, buci-buci keranjang lah. Kalau kita penuh dengan tulang-tulang, papan-papan kayu-kayu, dia buat catat hadis, catat masalah. Dia hafal, dia pertama dia hafal, dia catat. Luar biasa, luar biasa. Eh? Ini perjalanan uh, almir beliau ketika beliau uh, menuntut ilmu. Begitu sejak kecil. Jadi dari sini kita dapat tahu perjalanan beliau. Pertama, beliau masuk ke kutab Madrasah anak-anak belajar Quran. Yang kedua, beliau hafal Quran dalam usia di bawah umur 10 tahun, 7 tahunan, hafal Quran. Yang ketiga, setelah hafal Quran, beliau duduk di majlis para ulama di mana? bukan di Madrosah lagi tapi di masjid duduk bersama para ulama. Mulai perjalanan ilmiah beliau mencatat apa? Dua hal, al-hadis dan masail. Ini perjalanan yang keempat. Dalam usia sepuluh tahunan belasan tahun kira-kira umur 13, 14, 15 syekhnya gurunya minta dia berfatwa ya? maka selesai beliau belajar di Mecca maka beliau berkeinginan untuk berjumpa dengan al-imam Darul Hijrah, al-imam Malik Berarti beliau harus berangkat dari Mekah ke Madinah. Berapa usianya? Belasan tahun, tiga belasan tahun Masih kecil. Tapi ini ulama alim. Lihat perjalanan ilmiahnya luar biasa, luar biasa, eh? Maka yang kelima ya, yang kelima adalah beliau menuju Abu Abdullah Malik bin Anas al Imam, Rasulullah Taala taulub ilmu. Bagian yang kelima, beliau perjalanan menuntut ilmu beliau kepada Abu Abdullah al Imam Malik bin Anas. Al-imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah untuk apa? Belajar ilmu. Tapi yang sangat menarik bagi kita, sebelum beliau, sebelum Al-imam Ash-Shafi berangkat menemui Al-imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Al-imam, beliau menghafal dulu kitab hadis Al-Muwatta'. Untuk apa? Untuk menarik hati perhatian, untuk menarik perhatian Imam Malik. ini murid yang pandai, murid yang pandai, murid yang fasih. Dia hafal dulu kitab Al-Muwatta'. Berkata al Imam Asy-Syafi'i. Berkata Rabi bin Sulaiman, Rabi bin Sulaiman, enam ribu billion, enam ribu billion, ia berkata, "Kata Shahi, berkat Shahi radhiyallahu anhu, jatuh Malik bin Anas, wafat hafiz Muatta, zahiran. Berkat Shahi radhiyallahu anhu, saya datang kepada Malik bin Anas dan sungguh saya telah menghafal kitab Muatta, zahiran." Luar kepala. Luar kepala dihafal dulu. Kitab Al-Mu'abba, kitab hadith. Quran sudah sudah lebih dahulu hapal. Karena pada zaman dahulu, Quran dulu baru hadis. Sekarang dia akan menuju rihla ilmiah yang lebih tinggi lagi. Pada imam besar, imam malik sudah terkenal di seluruh dunia dan dia termasuk pembesar tabi' tabiin Fa in khaffat 'alayka qara'tu li nafsi. Qala fa lamma Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa lamma qara'tu qira'ati fa qara'tu Ketika saya bacakan kepada beliau, saya bacakan kepada beliau waqaf Ajar besuk maka bacaanku menaikkan alim malik. Fakrak tu alih. Lalu saya baca terus kepada kepada uh, kepada beliau. Saya baca terus kepada uh, beliau. Dalam riwayat dikatakan Imam malik mengatakan kepada syabi: "Otrub mayyafau laka. Cari orang yang akan membacakan kitab muatok kepadamu." Papultu, maka saya berkata kepada Syahi, lah, tidak, saya tidak mau orang membacakan muat kepada saya. Alaika antasma akiraadi, hendaklah engkau langsung mendengar bacaan itu. Fain ajabat akiraadi, wala talabtu man menyiabru li. Kalau bacaanku ini menakjubkanmu, lanjutkan. Kalau tidak, saya akan cari orang yang akan membacakan kepada saya. Maka Imam Malik mengizinkan, faqali hadi. Ya, baca. Falamma qara'tu a'jabatku qiraati, fatara'tu alayhi. Tatkala Syafi'i baca, hafal Menakjubkan Imam Malik Apa yang menakjubkan Imam Malik? Fasih Lancar bacanya Fasih Di mana orang-orang tua sekarang tidak fasih membaca hadis Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan Saya datang kepada Malik Ketika itu umur saya 13 tahun Wa kana ibnu ammili wali al-madinah Anak dari pamanku adalah termasuk wali Termasuk amir di Madinah Kan mau menemui imam malik tidak gampang Ini imam besar, ini anak kecil, umur 13 tahun Fa kalla mali Maka saya minta sepupu saya itu yang menjadi amil di Madinah untuk berbicara kepada Imam Malik agar bisa menerima saya. Fa'ataituhu liqra'a 'alayhi. Saya akan datang kepada Imam Malik untuk membaca mu'aqqah kepada dia. Seperti tadi, ya. kemudian al-Dimam balik katakan, minta yang yang, yang lain saja suruh bacakan, cari orang untuk bacakan. Barulah, fakultu ada akalau saya yang akan baca sendiri. Kala fakultu alaihi. Kemudian saya bacakan di ya, hadapan beliau. Itu kan ratusan hadis banyaknya. Wa Wakala rubbama kala lil shayin qad mala ait hadis keda. Kadang-kadang ketika saya sedang baca hadis itu Lewat satu hadis Lalu dia mengatakan Ulang lagi hadis tadi Maka saya ulang secara hafal Diteshnya seperti itu Baca, pasti, lewat Baca lagi yang tadi Baca, hafal, ulang Maka salah so olah al-liman malik takjub kepada saya Suma sa'altuhu an mas'alatil tidak cukup sampai membaca hadis, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik berbagai macam masalah. Saya tanya, thumma masalatu an masalat ini, pak jawabannya. Kemudian saya tanya satu masalah, dijawab oleh Imam Malik, thumma ola. Kemudian saya tanya lagi masalah yang lain, thumma ola. Kemudian masalah yang lain, fakalah. Lalu Imam Malik mengatakan kepadaku, anta yajibu antaku naqadiyah. Engkau sekarang wajib jadi kodi <Sihila> Umur 13 tahun jadi kodi Bapak-ibadah engkau sekarang sudah jadi kodi Umur 13 tahun Allahu Akbar Sedang apa kita umur 13 tahun? Hah? Main gundu Allahu <Sihila> <Sihila> Akbar <Sihil> <Sihil> <Sihil> Lihat, dia tidak cukup membaca hadis tapi dia tanya masalah. Masalah fikih. Al-Ibam kalau begini bagaimana? Dijawab. Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya. Sehingga Imam Malik berat. Engkau wajib jadi khudi sekarang. <laughs> Karena Quran apa? Hadis apa? Masalah banyak ditanyakan. Dan dia tahu khudi. Umur 13 tahun. Mubuti umur 13 tahun yang katakan dia mufti bukan orang-orang awam seperti sekarang yang nilai seseorang itu alim atau ulama orang-orang awam ini al-imam umur 13 tahun hafal Qur'an, hafal muwapak hafal masail dan berdiskusi dengan al-imam malik Tanya terus, tanya terus, tanya terus. sambil membalik Malik mengatakan tadi. Kalau begitu sekarang kau wajib jadi kadi. Ini rihlah ilmiah Al-Limam al di antara gurunya adalah Al-Limam Malik. Dari umur 13 tahun. Dan dia tinggal di Madinah duduk di majlis Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah Ma'ruf Al-Imam Malik Imam Besar Nah, begitulah perjalanan Al-Imam dari tahun ke tahun mereka sampai beliau kemudian terkenal sejak masih kecil belasan tahun Ma'ruf berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain sejak Ma'ruflah Al-Imam Al-Shafi, Dan dikenal oleh para ulama. Maka beliau datang ke kota Baghdad. Ini perjalanan ilmiah beliau ke kota Baghdad. Ini bagian yang keenam. Kedatangan Al-Shafi, radhiyallahu anhu. Al-Irah pada masa pemerintahan Al-Mahmud للTadris والTaklim untuk mengajar mengajar setelah berilmu berlaku alam baru للTadris والTaklim baru beliau tampil menjadi mudurris menjadi ustaz menjadi muallim datang beliau berkunjung tinggal di Baghdad. Ini bagian yang kelak. Jadi yani kedatangan beliau di Baghdad. Berkata Zafrani iaqul Al-Imam al-Syafi'i tatab radhiyallahu anhu Yani ke ke ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tahun 195 Hijriah beliau datang ke Baghdad. Tinggal di Baghdad. Berapa lama beliau tinggal di Baghdad? فأقام عندنا سنتين، كتب الإمام حسن بن محمد الزعفراني. ما كان علينا الشافعي يعلم بغداد سنة خمسة وتسعين ومئة، فأقام عندها عندنا سنتين. الشافعي جاءنا إلى بغداد في سنة 199. 95 Hijriah. Beliau tinggal bersama kami selama dua tahun. Tummah kharaja ila Makkah. Kemudian beliau kembali ke Makkah. Tummah qadim alaina sana sana Kemudian beliau datang lagi mengunjungi kami ke Madinah pada tahun 198 Hijriah fa fa ma indana ash ash maka beliau tinggal bersama kami hanya beberapa bulan saja summa khalaja kemudian beliau keluar wa qala yahdabu bil dan beliau menyemir jenggotnya nah, dari sini kita mengetahui bahwa perjalanan asy-Syafi ilmiah ilmiahnya untuk tadris, untuk mengajar dan ta'lim Di Baghdad dua kali perjalanan Perjalanan yang pertama Pada tahun 195 Hijriah Beliau tinggal di Baghdad selama dua tahun Di tadris untuk mengajar Kemudian beliau kembali pulang ke Mekah. Kemudian datang lagi ke Baghdad pada tahun 198 Hijriah dan tinggal hanya beberapa bulan. Setelah itu pada tahun 199 Hijriah, ya, beliau kembali pulang. Beliau uh, hijrah ke uh, Mesir. Beliau hijrah ke Mesir. Dan tinggal di Mesir kurang lebih selama lima tahun. Dan pada tahun 204 Hijriah beliau wafat. Selama di Mesir beliau tadris ta'lim ta dan ta'alif putub. Jadi perjalanan ilmiah yang luar biasa. Sekarang kita melihat perjalanan ilmiah beliau yang pertama kali dan yang kedua kali selama di Baghdad. Itu dua tahun beberapa bulan. Pertama dua tahun, yang kedua hanya beberapa uh... bulan. Perubahan apa yang yang terjadi di Baghdad? Kita perlu mengetahui bahawa ahli bid'ah dan ashab al-ra'i ketika itu menguasai medan ilmiah. Menguasai pengajian-pengajian, ta'lim-ta'lim, madrosa-madrosa sehingga sampai-sampai Abu Taur Abu Taur yang kemudian jadi murid dan lima masyafi mengatakan saya mengira bahwa Allah tidak disembah kecuali dengan ashabur-ra'yu, dengan ra'yu saja dengan mazhab ra'yu sampai datang kepada saya asyafi kalau bukan karena asyafi maka saya akan jadi manusia yang persesat maka yang dirobah terjadi perubahan terjadi di Baghdad ketika itu tegaknya sunnah, manfaat halus sunnah jadi kuat dan tegak tinggi kerana di bawah al kerana itu di Baghdad dia dikatakan Nasirul al-hadis, summi itu di bakti nafsir al-hadis saya dinamakan di Baghdad sebagai pembela hadis, pembela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.